Og velkommen til podcast nummer 49. I dag kan du møde noget så irriterende som en lykkelig familie. Det er en mor med slerose. Hun hedder Marianne. Og hun har to døtre på henholdsvis 15 og 18 år. Altså lige den vanskelige periode, som hedder teenageårene. Og øh, hun er ovenikøbet også fraskilt. Så det kunne godt gå hen og blive sådan en tårpære om, hvor hårdt det hele er... Men det er faktisk lige det modsatte. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er en slags reklame for de familier, som ikke har slerose til, at det kunne de nok godt til at få, fordi slerose det er i virkeligheden en god og lærerig ting. Enten kan man vælge at blive irriteret over den her familie, eller også så kan man begynde at lytte efter, fordi de får det faktisk til at lyde meget, meget nemt. Af det er det ikke. Det var hårdt arbejde. Det var hårdt arbejde at ser godt ud og have det sjovt. <laughs> så hvis man skal have det sjovt og se godt ud, hvad er det så for et stykke hårdt arbejde, der skal laves hver dag? Ja, det kan du måske finde ud af ved at lytte til podcast nummer 49. Du skal i hvert fald være velkommen. har det egentlig meget godt. Nå, jamen, det var da godt. Og så taler vi videre. Lige indtil vi finder noget, som ikke går så godt. Og så får vi rigtig lang tid til at gå med at tale om det. Altså den der interessante brandbyld man havde i forår i måned. Ej, det må have været hårdt. Ja, det var det også. Og så taler vi lidt mere om, hvor hårdt det var. Hvordan kan det egentlig være? Altså i denne her kultur, som vi lever i den vestlige verden, der er vi simpelthen betændt optaget af konflikter. Altså vi er betændt optaget af der hvor tingene går galt. Og øh, det kan vi bruge rigtig lang tid på. Hvis man bare kigger sådan en standard-eventyr, jamen så handler det gerne om en eller anden person, der gerne vil opnå noget, <tryk> og som har noget at slås mod. Og så er hele eventyret ellers den der lange, lange kamp, og så til sidst, så levede de lykkelige til deres dages ende. Og så kan vi klappe bogen sammen. Se, efter min mening, så starter den virkelig interessante historie, der hvor man klapper bogen sammen. Altså der hvor de faktisk blev lykkelige og havde det godt. Men det er sjovt nok ikke rigtig nogen, der gider at skrive et eventyr, eller lave en film, eller lave en nyhed om, for det sag sky. Hvordan har du det egentlig? Jo, jeg har det godt. Ja, hvad siger du? Det må du lige forklare, <laughs> fordi det er jo egentlig det, der er interessant. Hvordan bliver man sig egentlig ad med at have det godt? Storm P. han sagde, det er ikke nogen kunst at have et godt helbred, så længe man ikke er syg. Øhm, og og udover at det selvfølgelig er meget morsomt, så er det nok ikke så, øh, det er nok ikke så sandt, altså, fordi kunsten er jo i virkeligheden at have det godt. Altså at have godt helbred psykisk og mentalt. Og det er virkelig en kunst, når vi taler om cirkrig I hvert fald for mit vedkommende. Altså det der kunsten, det er jo ikke det der med at have et attack. Eller få et attack, selvom det er det, man går rundt og frygter. Fordi jamen, det skal man sgu nok klare. Altså, øh, der findes strategier for, hvordan man kommer igennem en krise. Og dem får man flere og flere af, jo flere kriser man har prøvet. Så det er ikke så skide interessant. Det der er interessant, det er... Det der med at fylde ventetiden ud mellem kriserne. Eller som et svensk ordsprog siger, at øh, lykken er at fylde indhold i livet for at kunne holde det ud. Altså, det er et spørgsmål om, at det med at skabe kvalitet, mens man går rundt og venter på, fordi det gør vi jo alle sammen, vi går alle sammen rundt og venter på, at der skal ske et eller andet ubehageligt. Um, Hvordan gør man det? Og denne her familie, som du nu kan møde, de får det til at holde sig op med den der lykkemusik. Jeg får simpelthen spat af det. Tak. Øh, den her familie, som du kan møde nu, de øh, har... Jeg ved ikke, om de har fundet opskriften. Jeg ved ikke, om det er sådan et... Øh, prøv at lytte til den her familie, og så kan du lære at blive lykkelig. Nej, det tror jeg ikke. Men de har i hvert fald fat i et eller andet. De får nogle ting til at fungere, sådan at mange af de problemer, som jeg for eksempel har... Eller andre jeg kender, øh, de bliver sådan... Ja, yeah, de, de bliver... Det bliver knedningsfrit på en eller anden måde. Og jeg kan ikke helt sætte færren på, hvad det er. Men du får 25 minutter til at lytte efter. Og enten så kan du bare blive irriteret og sige, jamen det er godt da klart, de har det godt, fordi der sker jo ikke noget dårligt i deres liv. Eller også så kan du lytte efter og så sige, hvad pokker er det egentlig, de gør? Det vi er sådan heldige Altså, fordi du har altid sådan kunne være der for meget ditte I stedet for, hvis du var på arbejde, og du har haft ekstrem ekstremt travlt hele tiden jo. Altså, Du kan hygge os Ja Og bruge tid sammen med os Og ja. lave en masse ting Hvad med ferie? Altså? Altså, det har kan... jeg faktisk skrevet et spørgsmål om, om du føler dig utrygt, hvad at det ind med mig på ferie? Nej, ikke mere Altså, du har jo ikke vildt med mig på ferie tidligere, men, Nej. men det vil du jo gerne nu. Og jeg har det fint, fordi at, at jeg synes, at jeg kender min sygdom så godt, så selvom jeg bliver syg hver gang, vi tager på ferie, så vi kender de som turen til lægen. Ja. <laughs> har du, har du blevet, er du blevet syg hver gang, vi tager på ferie? Du er på ferie. Vores sidste de ferie prøvede en ferie. ferie. Ja, så, ja. Men der var det ikke din sklogose. Det var blærebetændelse og akut bronkitis, ja. Du ved det jeg ja. var ikke sådan muskeluse eller. Men det var, ja, det var men, men jeg har jeg bliver altid et eller andet syg Ja. For. Mm. Altså. ja og den er klassisk. Ja, det var på en du og fik og sygdommen ja. ja. Altså, vi fandt ud af det. Og det var lidt ubehageligt. Det var en en sådan ubehagelig oplevelse det jeg også, for. du kunne det, fordi det følte jeg ikke rigtigt, jeg kan. Jeg synes jeg kan huske hele. det hele du også det med en spørgsmål? Hvor, hvor gammel jeg var 6. jeg? Jeg var seks Jeg var lige 6. Og I var i Italien, ikke? Ja. Det eneste, jeg sådan rigtig husker fra den, det var bare, at der var en ambulance Men jeg husker det ikke som om, at det var vildt slemt og uhyggeligt og sådan noget Fordi at jeg synes, Morten, jeg var... ja, vores mor var med mm. Jeg husker så som om, det var slemt Fordi jeg, jeg husker det som om, at øhm, der var sådan en telt og hvor alle steder Og det var sådan meget hyggeligt Og øh, så lige pludselig, så kommer der bare en ambulancekørende alt for hurtigt med udrykning og alt muligt på Og vi fik ikke rigtig lov til at sige farvel mm. Men du kunne bare smidt ind i ambulancen, og så kørte den bare afsted og jeg følte i hvert fald ikke, at jeg fik sagt farvel, og tænkte bare, hold op, er min mor ved at dø, eller hvorfor tager ambulancen hende så hurtigt? Og så tænkte jeg bare, nu vil jeg alene på den anden side af jordklugen, og der er ikke nogen, man kan snakke med. Og, øhm, og mormor var der, ikke? Jo, det var hun. Ja. Også vores guide. Også vores og hun var, var rigtig sød. Men vores mor mm. hun var ikke hjemme den dag. Hun var vist i Vanedi, eller mm. sådan noget. Så vi var alene, så jeg havde ligesom kun mig og Signe, der du blev hentet. Og så var guide, hun passede rigtig godt på os, og, og sådan. Og jeg blev også hentet to gange jeg kan men jeg husker overhovedet ikke så slemt jeg husker bare at den der ambulance, jeg husker ikke, den kom med udrykning, jeg synes bare at den kom, bare, at den kom lige så stille Det bare med blink, altså øh, der var blink på Og, og, dem, og, du, og du, du lå ikke noget, du sat dig ind i ambulancen sådan selv, altså det var ikke sådan noget som du skulle op på en borge eller noget. Og jeg husker det slemt og det var to uger eller sådan noget, før vi rigtig hørte Hvornår altså når du kom hjem. Jeg husker det som det var en god ferie faktisk. Altså det var også en kanon god ferie, men jeg husker perioden hvor at du blev hentet som slemt hvor jeg var, altså var rigtig ked Men ja. ja, det var også fordi, jeg I så tog til Danmark. Da ja, tog vi tog efter, til Danmark, og du blev... Ja, og jeg blev det det, det skulle ja. jeg også tiden efter, hvor du ikke var hjemme. Hvor vi var sådan et, ja. hvor når kommer mor hjem? Det ja. ved vi ikke. Hvad fejler hun? Ja, ja. ja. Det vidste vi, ikke. Men hvad, hvad fik I at vide? Altså, af Guiden og... var øh, hos Guiden og, vidste jo ikke. Ja, der var ikke nogle ikke rigtig is. Ja, yeah. var <laughs> gode ja. Det er jo, vi en masse is. Både toast. Og så, og... Det var det værste, den dag vi fik at vide, at du var syg, så har jeg en bamse, jeg havde haft sådan, at jeg blev født. Og den har jeg selvfølgelig med mig alle steder, så spiste vi toast, og så al osken blev bare ned på. Så, det var, så var jeg virkelig ked af, at min bamse var væk. <laughs> så det var også hårdt. Jamen det er sjovt, men, det skal altid, så hvad Men hvad, hvad, hvad, hvad fik I at vide? I må, der var nogen, der var jo fortalt her i mandet, ikke? Der var jo nogen nogle ansvarlige voksne og sige, nu skal I høre, sånn og sånn og sånn. Men det, det. gjorde jeg ikke, når jeg fejlede. Og jeg ikke, der var ikke der var, To uger efter eller sådan noget, du egentlig fandt. Det var i lufthavn på vej hjem til. Der var en dansk lærer, der fløj ned og hentede mig. Jeg fik jeg det at vide, så det var 10 dage. Så vi vidste ingenting. Nu ved ikke, hvor vi var der. Hvor meget fatter man egentlig som barn, at når man nu har mor og far Altså man forstår det, når man begynder at snakke om soldaterne ind i kroppen og fortæller det på sådan et barnligt level, som man alle kan finde med. Så jeg tror, at man som barn opfatter meget mere, end man som voksen tror, at børnene gør. Mm -hmm. Meget mere. Fordi, det er, det er ret sikker på, at man gør. Man forstår meget, meget, meget mere, end man lige går og tror. Fordi, at børnene kan ikke finde ud af at formulere, hvad de ved og hvad de ikke ved. Øh, men de tænker over det, og de, de har rigtig meget sådan... Ja. Jeg var også meget mere træt i starten. Altså, de første på var jeg mere træt, end jeg er nu. Jo. Og så var der rigtig mange ting der, så ved dig, far, også skilt. Det var ikke, det var lige mm, en, ja. Ja. ja. Og det er noget med slårosen at gøre. Ja, men ja, det var, hvad hedder det, altså du gad mig ikke far mere, han var sådan lidt. Og han gad ikke dig mere, fordi han syntes, du var syg hele tiden. Ja. Så jeg tror, det var sådan begge to, det var nok meget godt, de ikke hinanden, ikke sammen. Fordi far, han troede ikke sådan rigtig på mor, hun var syg, og mor, hun gad så ikke være sammen med ham, han ikke troede på jeg det noget med det at gøre. Og så tror jeg bare også, at I var vokset fra hinanden, ja. ikke? Ja, jeg havde diagnosen i ikke? Så, jo, og at ja. ja, det var sådan, hver gang, du sagde, du jeg havde dog sådan, ej Maja, der har du jo ikke Noget, du bitter dig ind Og okay. så altså, er de bare så forskellige De er totalt ja. som dagernet Der er ingenting ved dem, jeg kan se Nogensinde passer sammen Så det er meget fedt synes jeg personligt, at de ikke er sammen <laughs> Og så har man også to forskellige tilværelser Hvor den ene øh, Altså, de er bare så forskellige altså mm. Det er helt vanvittigt de må have været fascinerede i hinandens forskelligheder Og alt det andet <laughs> <laughs> Men, der er virkelig ikke noget, der er det samme Ingen gang hårdform, der er ingenting Nej. Du har han været pjattet med piger, og du har plade med fyre og så har I klinget lidt. <laughs> det var det. <laughs> og så var jeg sammen i 13 år. Ja. <laughs> ja, hvad skulle vi ellers? <laughs> <laughs> så er jeg til 13 år, så har man ikke så plade med piger mere, fordi nu er det en dame, de pludselig er blevet mand. Så, <laughs> så gik det ikke. Jeg kan godt gå, hvis I skal sige <laughs> det. Altså. Nej, nej, altså, ingen tvivl. Altså, min far er rigtig fantastisk, og det er min mor også. De passer bare ikke sammen. Ja. Og det er sådan der, den er. Men det var egentlig meget sjovt, at jeg spurgte og har det noget med cirrosen at gøre, I selv ikke Ja, jeg Ja, det er også sikker på, det har. Men, Men har du det også sådan? Øh, altså indirekte, fordi at, øh, som pigerne rigtigt nok siger, at der var ikke nogen, der troede på, at jeg var syg. Øh, så til sidst var jeg fyldt op af hele tiden og skulle forklare mig, også inden for min egen firevæg. Og, og på det tidspunkt var jeg ret syg, altså inden, inden jeg fik diagnosen. Så jeg orkede ikke klart sådan en selvstændig pige, var, og øh, han var væk fra tidlig morgen til sen aften, og jeg stod, at med to børn, så, så det jeg kunne skære væk, det var ham. Mm. Så havde jeg så kun dem, altså så, så havde jeg fjernet et problem. Altså, Og jeg havde brug for ikke at blive negativt, så er du også mig i sine to problemer. <laughs> Ej, nej, nej, nej. Det har ikke negativt, men, <laughs> <lidt> negativ, men <laughs> jeg var nødt til at, at, at skære ned på mine opgaver. Øh, og det er en opgave at være hustru. Mm -hmm. så, så den, den fjernede hvad, hvad med kærlighed i dag? Det må der være mange af <laughs> Er der mange af, siger du? Ja, ja <laughs> Og så er vi jo alle så piger, ikke? Så vi har haft mange til sammen <laughs> i hvert fald mm -hmm. Ej <laughs> Det ved jeg ikke Hvem, Det er ikke sige, det. det kører for <laughs> ja. ja, Det bliver mange, det kører for Jamen jeg, ja. jeg tænker på det der med at sige ja, Der er mange af at med så meget i Som siger at og specielt kvinder, der siger, at efter jeg har fået så føler jeg mig mindre attraktiv. Nej det tror, altså. tror jeg ikke, min Nej tror jeg Du har meget mere tid til at gøre dig klar og lækker og sådan noget. Ja. Og du så sover jeg, mere. Jeg tror faktisk, du føler dig meget lækker. Mm. Ja. Ja. Det ja. tror jeg også. Gør du ikke? Jo, jeg føler det. Fordi jeg mig. altså... Ja, så får du lidt hjælp. sådan. må ja, det, kan det kan du ikke med. Ja. <laughs> Men også, når man <laughs> spiser sundt, man dyrker motion, og man får masser af søvn. Det er de tre ting, der gør smuk. <laughs> altså, også en livskvalitet. Altså, når man har alle de ting, så er det jo ikke noget... Øh, det, er jo, det er jo alle de gode ting. Så, hvis man, så bliver man jo smuk. Fordi Nødvendig. når man er glad, så bliver man smuk. Og når man er glad, så føler man sig bare mere smuk generelt. Hvorfor er der så så mange, der problemer med det? Det forstår jeg. Altså, jeg har... jeg har, jamen, jeg har jo haft kærester. Øh, men jeg har fravalgt at bo sammen med en kæreste, fordi at... Uh, at mine... Uh, hvad? Lukeren bo sammen med en, hvis nu du var men jeg ved også at min tolerancetærskel, den er ikke så stor. Så så så igen det der, hvis jeg både skal være noget for jer og en mand, altså, jeg kan ikke rumme alle, de, alle, alle tingene hele tiden. Så, så det har været, jeg har valgt børnene, og når de flytter hjemmefra, så regner jeg da med at jeg skal ud og finde min tålmodighed. Ja, men du, dit spørgsmål var, hvorfor er det, at folk ikke føler sig attraktive? Fordi ja, eller, at de eller der, bare, der er, helt, at at er, der er rigtig mange, der, der, der siger, at det er virkelig er et problem At de føler, ligesom at der er MS her, ikke? og hvornår skal det sige det, og hvordan vil han tage det Og vil han kunne forstå, hvad alle de det Det tror jeg, er, jeg fordi der de der selv er. gør det til et problem Altså de selv tænker, øh, nu er jeg syg Nu er jeg ikke I, god, ja, nu er jeg, ikke, jeg er syg, altså der er noget galt med mig I for bare at sige, det er jo det, der gør mig specielt Hvad gør dig specielt, altså hvad der er der galt med dig ja. Og sådan har du været rigtig god til at sige, hey, det er mig det her altså, Ja, jeg har MS, altså hvad har du du freiner, <laughs> altså Eller du går med briller eller et eller andet. Ikke? Altså, der kan være så mange ting gav med folk. Så igen, så tror jeg, at hvis man vælger det en positiv ting, så bliver man smukkere af det. Hvis man vælger det som en negativ ting, så hindrer det egentlig at gøre ting. Mm. Det synes sødt Ja. Jeg, jeg, jeg føler lidt, at I synes, jeg er ret positiv. <laughs> Nej, men det er aldrig sådan, det er. Ja. Altså, hvis, at, det er ligesom, at hvis man synes, at det er grimt at have lyst hår, så får man det mørkt. Men hvis man nu vælger bare at have lyset hår, og så tager det som en positiv ting, og man nu har det, så bliver man det meget pænere. Men får du det også til at lyde lidt nemt, da? det er det ikke. Det var hårdt arbejde. Det var hårdt arbejde, så går godt ud og det sjovt. <laughs> Men det er jo også det, der går Altså det gode ved det, hvis det ser nemt ud. Så hvis det ser ud, som om du har det virkelig nemt med at bære din sygdom, så bliver det nemmere. Har du altid haft nemt med at bære din sygdom? Det kommer jo. Ja. Jeg vil sige, at før jeg fik diagnosen, var det jo, der havde jeg jo den anden diagnose. Altså jeg vil sige, efter jeg har fået den rigtige diagnose, har jeg ikke haft problemer med at handle. det synes Men, jeg. Men da du fik mig var der også yes, yes, jeg endelig altså, stillet ja. en diagnose, før var det sådan lidt, der var ingen der altså... troede, du egentlig fejlede med møde, og jeg troede selv, jeg havde en skuldstig i hjernen, eller, eller så, ja. så for mig har det været, der har det kun været, det, det er blevet bedre og bedre, i starten kunne jeg jo ikke gå, der var jeg, kunne ikke mærke noget for brystet og ned, ikke? altså man kan sige, så, så min sygdom er jo... Jeg jeg lærer den bedre og bedre at kende hver dag, og hviler mere og mere i den, synes jeg, og, og ikke bange for pludselig at få et eller andet stort attack, for jeg har ikke haft nogen attack i de 10 år, der er gået. Mm. Så jeg ville da være naiv, hvis jeg troede, at der ikke kom noget. Men det er ikke noget, jeg går og tænker på, eller frygter. Eller, øh, jeg er på, og selvfølgelig kan jeg frygte det, men, men jeg, jeg tror ikke, det kommer. Altså, mm. Det er også det, det ja. Altså når man ligesom hvider med det, og så må jeg tage det, af. hvis det kommer. Øhm, men jeg er også rigtig rigtig god til Som pigerne siger og lytte til min krop og sige Jamen i dag Der kan jeg godt mærke Når jeg står ud af sengen af det Gør lidt ondt og stiger ned på gulvet Så går jeg måske ikke 8 km i skoven Så går jeg kun 3 mm. altså, Så, så jeg, jeg vælger meget øhm, jeg, for, jeg fordeler min energi meget præcist Altså virkelig Jeg er der tænkt over Hvad jeg gør fra jeg vågner mm. øhm, og Jeg er ikke bleg for at aflyse aftaler Hvis, hvis jeg har et eller andet Jeg tænker, det, det bliver for meget Jeg har booket otte aftaler den her uge jeg bliver nødt til at aflyse tre Tror du, at du kan leve på En måde, som gør At du kan undgå at få at tage Det har jeg gjort i 10 år Så jeg ja, det tror jeg på. Det tror jeg også på, kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. det igen altså Jeg tror, det handler om At leve efter de anbefalinger, der er fra sygdommen, og leve positivt, og ligesom prioritere sit liv, og så acceptere det. Fordi at, hvis man nu er rigtig ked af det med, at man har slet så tror jeg også, at ens, ens ligesom det, der gør, at man ikke bliver syg, bliver skærpet eller sådan hindret, så det ikke, er, det ikke virker lige så godt. Så hvis man nu tror, at man ikke bliver syg, så bliver det sådan forbedret. Det her med tankens kraft. Mm -hmm. altså, jeg, jeg vil også jeg, jeg bruger faktisk ikke ordet syg. Øh... Fordi det er jo, altså hvis vi er inde i NLP, ikke? NLP. Altså, så er det jo et negativt ord. Ja. Jeg skal lige forklare, at NLP betyder? Neolinguistisk øh... programmering ja, eller psykologi. Det er, psykologi, eller... ja. det er sådan noget, noget med at tænke bedre og kommunikere bedre. Og, og, ja, og mere og... og sådan noget. Ja, ikke? Det var og... meget populært for 10 år siden. Det er stadig populært. Det ja. er rigtig <laughs> populært for 10 år siden. <laughs> jeg synes også, det er meget brugbart. Ja. Øh, altså så jeg bruger meget, jeg vil hellere sige, at jeg er rask. Altså fordi jeg, jeg er jo rask. Ja. Altså lige nu har jeg ikke Jeg har selvfølgelig fået diagnosen Men, men jeg har ikke øh, Altså jeg er ikke i attack eller, ja, ja. Altså, Og jeg har et godt liv Men det er jo ikke en skab Fordi hvis du siger At du ved at leve sådan som du gør Kan holde sygdommen på afstand Så tror jeg også at der er mange der sidder Og, og lytter til det og så siger Okay jeg har lige haft to attacks i træk ikke? Og jeg lever super sundt og dyrker yoga og, og bruger gensing I de tredje øje og alt muligt Hvordan kan det så være, at jeg lige har fået to attacks i træk? Er det så fordi, at de har lidt ja, dårligt? og det er nej. Og, og, og det, jeg kender rigtig mange med skloge, så har et stort netværk også med skloge, ramt det. Og det har vi selvfølgelig også talt meget om, at der er nogen, som, som simpelthen får attacker, selvom de prøver alt muligt. Mm -hmm. øh, altså, det er jo, det er jo, det er jo ikke selvforskyldt. Øh, og til kan du godt lyde lidt, hvis man bare gør det som ligesom mig, så får man ikke nogen. Øh, men, men der det... er jo også nogen, der har et bedre forløb end andre, uanset hvordan man lever sikkert. Mm -hmm. øhm. Nå, fordi vi, vi, vi kommer ind på sådan et ret kildende spørgsmål. Ja. For, for de fleste MS'er, det der hedder, kan jeg gøre noget selv? Men. Ja, men jeg synes også, at der er rigtig, rigtig mange, jeg kender nedskloose, som siger, de gør rigtig meget. Og hvis, hvis jeg skal kigge på deres liv udefra, så kunne jeg godt pege på 10 ting, som jeg synes, at de kunne gøre anderledes, for at det blev endnu bedre. Men det er jo ikke sikkert, at det er det rigtige for dem. Nå, der, er det, er nogen, der, har, der er nogen, der har så det, travlt med, at det er jo rigtigt, at at at, sige, at det er det det må selvfølgelig give stress yeah, altså yeah. hvis man er så opstist med at slappe af yeah. som du er så så så har man stress jeg har jo måske det er ja men jeg ikke altså jeg har ikke noget stress nej du har ikke nej, nej, nej stress. Det var ikke sådan man <laughs> på den måde men, men det er men ikke jeg sådan at jeg, det altså nu lyder det jo også meget planlagt men altså jeg mærker jo efter hver dag hvordan min min dag skal være også planlægger jeg noget ud for det og jeg har mange aftaler altså jeg har da helt klart nogle Raske veninder der vil sige nu, altså, Prøv lige at give jer lidt ned altså, Du ja. har rigtig meget i dit liv altså, Hvordan rummer du alt det Det kan vi andre altså ikke engang mm. Så det er jo ikke sådan at jeg sidder derhjemme og altså, jeg, jeg har nok travlt ja. Ja. Og de mennesker mm. som så får de to attacks Måske havde deres to attacks været endnu værre Hvis de ikke havde prøvet at gøre noget mm. Så de kommer måske hurtigt over det Eller måske er de ikke lige så slemme Fordi at de ligesom prøver at leve sundt det Men kan man jo ikke vide. Vi det må, jeg må tror jeg. alle sammen mærke efter, hvad der er godt for os, fordi hvad der er rigtigt for mig, er jo ikke nødvendigvis rigtigt for en anden Altså jeg har valgt at få ja, medicin. Det for og det kan jo også være bare fordi jeg er heldig, at jeg får medicin, at det er det, der virker for mig. Øhm, og der er nogen, der vælger ikke at få medicin, fordi at de er bange for alle de bivirkninger, der er ved medicinen, eller at tænker, at så putter jeg endnu mere greb ind i min krop. Og det er jo et valg, altså, fordi hvis man tager medicin, Når man ikke har det godt med det, så har det jo heller ikke den ønskede effekt. Altså, så kan man jo arbejde ud med medicinen. Man mm. har det dårligt, hver gang man tager det. Altså, psykisk over, at man skal påføre sin krop de kemikalier, ikke? Så kan det virke negativt. Så jeres mor betragter ikke sig selv som syg? Betrækter en som syg? Ja, hvorfor ikke? Nej, det er, altså, jeg synes, at det er rigtigt at være syg. Det er jo, bare en, det er jo altså, syg, så kommer det ind på, om man ser det som en sygdom, eller, om man, ser en sygdom, eller om man ser det som en syg. Jeg ser det, som om du har en sygdom, men ikke at være en syg. Nej, ja. Sådan, jeg synes også, at, det at øh, når man er syg, så er man fx feber, man øh, kaster op, man skal, tage, man, skal, man skal have nogen til at tage sig af en. Okay, man har det værre, end man plejer at have det. Altså, ja, generelt. Altså, altså, vi skal sammenligne lidt med sukkersyge, kan man sige. På, eller, altså øh. Jeg synes, at det, hvis man er syg, så skal man have nogen til at tage sig af en. Men det er du ikke. Men du har en sygdom, så man skal tage hensyn til dig. Hvilke hensyn skal man tage til mig? Øh, F.eks. det med, du skal sove en gang imellem. Ja. Man skal bare være forstående. Det skal bare brug for det. Ja, fordi det, det, det leder mig hen til det spørgsmål, som jeg også har skrevet. Altså, hvor, hvor er det, at I tager hensyn eller skåner af jeres mor? Hvis man kan, kan man sige det på den måde? Ja, hvad med til? tror, at det, det synes jeg, jeg har gjort Vasket måske lidt op og gjort lidt flere ting hjemme, end nogle af mine andre venner har gjort måske. Tror jeg. Tjent penge til det der. Men det har Signe igen ikke gjort. <laughs> altså Signe, jeg tror, at øh, der hvor, nu er det kun Signe og jeg, der bor sammen nu. Altså jeg kan godt gå ind og sige til Signe, jeg lægger mig lige en time. Øh, eller så sender jeg hende sms, hvis hun er på vej på skolen. og jeg sover lige en time. Så ved hun godt, at hun ikke skal komme bullerne af. Uh -huh. øh, Altså så, så der tager de jo selvfølgelig hensyn til mig. Uh -huh. Men gør du ikke nogen gange nogle ting, som, som, som du kan mærke? No. Det her, det gør mine veninder, men det lader jeg være med at gøre, fordi nu tager jeg lige hensyn til min mor. Uh -huh. Jeg, ser en, altså jeg vil sige, at ligesom det ser egentlig, som om hun er helt vildt syg. Ja, en sygdom, du har. Mm. Jeg ja, ikke har sådan så helt sygdomme. Det fylder ikke rigtig noget, ja. synes jeg. Han ja. tror du, altså meget ligesom alle andres forældre. Har der ikke et arbejde. Så er jo meget Ja Så det, det er det eneste, som du ligesom synes er en stor forskel, ikke? Jo. Altså Din mor er derhjemme i modsætning til andre. Og det er kun rart er jo for dig, for ikke? Det, er ting, ja. Ja. Ja. Ja. det ender med at blive en hel udsendt for, <laughs> ja, for, at for MS. <laughs> ja, ja. Ja. Ja. Ja. Jamen, så er der andre, der skal på barsel, og så er de stressede og der kan jo være ja. mange forskellige ting. Ja. Men der er jo mange, der virkelig synes det er en livskvalitet at blive på arbejdsmarkedet. Ja. Og jeg har jo selv været på arbejdsmarkedet i syv år med min sklose. Mm. Æ, og det mener du lidt om sine, ikke? Og jeg havde... <laughs> altså, I har det meget godt med at bare hygge jer ja, Og så bare bruge tid hypper, på hinanden Bare hygge jer, hygger <laughs> ja. bare ekstremt meget Vi er <laughs> Ja, det kan jeg men, ikke savner du ikke, noget? Altså, savner du ikke at have noget at rive i? Nej. Nej Altså, ikke et arbejde, jeg har jo masser at lave Ja, det, det ja. er jeg i tvivl om øhm, men, men du savner aldrig den der faglige udfordring og... Nej Nej, det tror jeg ikke. ikke Det er jo Ja. Altså, det, det har jeg virkelig savnet Ja Altså. Men så kan man jo finde på sine egne projekter Så kan man gøre vedgørende i den by man bor Man kan begynde at skrive læsebrev Man kan begynde at deltage aktivt politisk Eller mm. altså lave andre ting Du kan hjælpe mig med gymnasiet Eller gå ud og samle mad ind Eller stole til rute til reaktionsbrotale Eller alt andet sådan et stort mm. Man kan hjælpe med så kan man Men man er det nok lidt anderledes at være Altså hvis ja, okay. man egentlig skal dele det er Sådan groft ja. jeg, jeg vil sige at Før jeg blev syg Var jeg altså også Den følte husmor Altså det har altid Passet mig fint At gå hjemme Og være ja. husmor så, ja. så, så, så det har ikke Ændret sig for mig øh, Da jeg var gift Arbejdede jeg I en periode Også øh, Da børnene var jeg små Gik jeg hjem De første fire år øh, Af deres liv Og efterfølgende Arbejdede jeg 25 timer Så det Arbejdsmarkedet har aldrig Været det jeg tænkte Der må jeg ud Mm -hmm. så, øhm, så er du lige på den måde ja. Altså at, at du har Jeg har det. masser af ting derhjemme Jeg kan, ja. kan hygge mig med Det der, der er der for mange der ikke forstår sådan, Hvordan kan hun holde ud bare at være derhjemme Det kunne jeg ikke ja. altså, Også mm, for eksempel venners mor og sådan noget Eller forældre det er sådan. til, Hvad laver hun så De kunne overhovedet ikke forestille sig bare at gå hjemme hun, hun hygger sig, hun går tur i skoven Går ned ved vandet øh. Tag her til sine veninder og Ja. Der er jo mange, der ser deres arbejde som ligesom et break for deres hverdag, ja. hvor de ligesom kommer væk. Og der tror jeg bare, at du ser... Men man kan også sige, selv. at det er emotionen, har dyrket, at det er også svært at få plads til et arbejde, hvis, hvis man skulle det, ikke? Altså det, man er jo hurtig væk til det tre timer på en dag, inden du kommer mm. ud af døren og får skiftet og trænet og bad og hjem. Og, altså det, det, jeg har lagt det ind som en del af, af mit job, ja. det er, at der er nogle ting, jeg skal... Jeg skal træne, jeg skal sådan og sådan. Så det er ikke sådan, at du ligger og fiser? Nej, nej, nej, jeg er meget struktureret, så jeg kommer afsted til de ting, nej. som er vigtige for mig. Du er noget ude af dagene. Ja. Der er ikke nogen dage, det... hvor du bare ligger der Nej, jeg, jeg tror, jeg, jeg har aldrig set dig bare ligge og sidde. Jeg skulle lige at hold da op, hvorfor gør du ikke det? Og ellers så, så <laughs> du jo en. en bog eller sådan noget i sofaen og ja. drikker et glas rødvin vin og hygger dig. Altså, ja. det er ikke sådan... Jeg hygger dig ikke Hygge, hygge, hygge Hygge, hygge, hygge Det er dejligt <coughs> Sorry, har du flere spørgsmål Ingen? Nej um... Jeg synes egentlig I også efterhånden, jeg har rendt også, også mig Jo, jeg har en hertil nu, nu Som jeg godt at vil spørge begge børn om også. Men, men det har vi måske også altså, Er I bange for, at jeg skal blive rigtig syg? Altså sådan, mm. altså, sådan Hvad er I mest bange for, at vi skal til at ske Om 10 år måske at du, at du ender ligesom ham, der vi mødte på ja. ja. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg har det virkelig ikke på fornemmelsen. Og hvis det nu Og skete, altså, så må man jo bare tage det med. Men jeg tror, jeg, jeg tror jeg, at jeg ville være bange for, at, øh, at du ligesom blev syg, som vi snakker om før, hvor man var nødt til at tage sig af dig. Fordi jeg, det tror jeg ikke selv, du ville synes, var særlig sjovt. Og så vil øh, du nok føle det lidt mere til en belastning. Og så Men vi kender jo også mange, der er meget syge, som har et godt liv. Og, altså, du kunne ikke se dig, så er meget, meget syg. Det er jo hovedet Nej. Ja, men selvfølgelig, ja. det, det kunne godt ske. Ja. Mm. Så jeg kan ikke rigtig overvejet, det. det handler vel også om at lide nu. Mm. Så vi bare mm. tager det i dag, hvordan det går i dag, og så ser vi, hvordan det går i morgen i morgen. Ja. Så det er en dum ting at forberede sig på, at du bliver vildt syg. Ja, okay. men det har jeg jo ikke selv ind over. Det var bare, at vi havde ja. tænkt det værste scenarie. Nej. Har du tænkt det værste scenarie? Ja, yeah, altså men det er mange år siden efterhånden. Lige da jeg fik sygdom, der var jeg, jo, der var jeg meget syg. Mm. Øhm, og der havde det sådan, at jeg, jeg skal i hvert fald bare være rask, indtil børnene er flyttet hjemmefra. Altså nu har jeg lidt sådan, de der er flyttet hjemmefra, øh, og, altså og Sina er 16 øh, lige om lidt. Altså, de er jo de er store, og jeg har det stadigvæk godt. Altså så, mm. nu, nu skal jeg jo opleve hele. Altså jeg tror heller ikke, jeg bliver syg. Mm -hmm. Tror du, at du vil egne dig til at blive syg? Nej. <laughs> det vil jeg ikke. <laughs> Nej. Det er der ikke ja, plads til. Jeg siger. Nej, Ej, det gør det. du ikke. Den vil jeg fra. Nej, altså fordi det, det er noget, som jeg virkelig har gået spekuleret på, men det er også fordi, at jeg så har fået det mærkbart dårligt. Jeg har haft det ligesom dig, at jeg har haft en lang periode, hvor jeg ikke har mærket noget til det. Ja. Øh, og der er ikke nogen, der siger, at det bliver være sådan for dig. Og så pludselig dukkede sygdommen op igen. Ikke? Og været aktiv her de sidste 4-5 år. Øh, og der er jeg altså også fundet af, at jeg ejer mig sindssygt dårligt til at være syg. Ja. Øhm, og, det er jo... og så det, det, det er noget, man kan øve sig. Ikke? Altså, ja. man, man kan blive god til alting. Ikke? Ja. Og jeg vil bare gerne være god til at være syg. Øhm, <laughs> så så det, det, ja, det er en ny udfordring, ikke? man kommer til at stå i, ja. når eller hvis det sker. Ikke? Altså der, hvor min udfordring vil komme, der er jo, at jeg bruger nok omkring to timer i naturen hver dag. Mm. Jeg vil have... Ikke kunne komme ud og gå min ture. Du havde været... bare skulle sidde derhjemme. Ja, altså. Og lave ingenting. Bare ja. så fjernsynligt. Det det der var på et tidspunkt, nogen, der sagde til at du bliver nødt til at få nogle interesser og lære at skære små sommerfugle ud, eller debedutter, eller male eller, sådan. male, eller et eller andet. Og jeg har ingen interesser, so kreativt og sådan altså noget lignende. Ja. Altså, jeg kan lave mad, jeg er rigtig god til at, jeg at jeg lave også mad og bage og kage og alt sådan noget, men... Det kan jeg jo ikke lave hele dagen nu mm. <laughs> Jeg tror det også, det er en dårlig ting at forberede sig på At man skal bare sidde derhjemme og glo hver dag så. Skal Du skal jo nyde det, hvis man har det ja, nemlig Bare nyde det, at du har det godt nu ja. mm. Det kan jeg også Det okay. godt Tusind tak til Marianne, Ditte og Signe for at ville medvirke i dette her podcast. Hvis du har lyst til at høre resten af interviewet med den, så kan du gøre det på min hjemmeside under fanen Media. Hvis du klikker derhjemme, så ligger øh, hele interviewet i sin fulde længde. Det ligger der og hedder En Lykkelig Familie. Lidt provokerende. <tryk> altså, det er selvfølgelig mig, der kalder dem lykkelige. Jeg ved ikke, om vi selv vil beskrive sig sådan men det er sådan, at jeg hører på dem øh, fortæller om, hvordan de har det med sygdommen, at øh, jeg synes, at det virker som om, at de er lykkelige. Så det er altså mit prædikat. Der er noget held med her, vil jeg lige sige, som den kritiske journalist, og det heldige er, at Marianne sygdom ikke er værre, end den er. Og en anden ting, som måske også kan betragtes lidt som en heldig ting, det er, at det altså lykkes Marianne, nogle gange lidt benhårdt, må man sige, at udelukke de her ting i livet, som er med til at trække energi ud. Det har hun været god til at identificere sig, og sige, hvad er det, der gør, at det ikke fungerer? om det er det her fint, så vil jeg have det bare fra. Det er der nogen, der kan gøre, og så er der altså også andre, som ikke kan gøre det, og som bliver nødt til at leve med de ting, som er hårde og svære. Men alt i alt betragtet, når jeg kigger dem fra, så synes jeg, at de er lykkelige. Og jeg kan blive helt misundelig. Men øh, jeg, kan, jeg må også sige til mig selv, om, hvad er det, der fungerer for dem? Og det, for mig at se, der handler det om kommunikation, og øh, ikke at blæse problemerne op til at være større, end de er, og så at nyde livet og være i nuet. Og det lyder rigtig simpelt. Og det er nok det, der irriterer mig. Jeg må lige understrege en ting. Det er altså ikke Marianne Ditte og Signe, der irriterer mig. Øh, det var en dejlig familie. Vi havde en skøn dag, og vi afsluttede den med at gå ud og spise på restauranten efter, og vi havde det morsomt og det gør jeg gerne igen. Så det er slet ikke med den på. Men det, der et eller andet sted irriterer mig, øh, det, er jo, det er jo noget inde i mig selv. Altså, hvorfor virker det så nemt? Og, og, og være glade og være i nuet, og hvorfor fanden i helvede har så svært ved det selv? Øhm, wow. Altså, man lavede en undersøgelse en gang, i, i slutningen af, eller, da første verdenskrig var overstået, og psykologi ligesom var sådan en bølge, der kom op i Europa. Der var der en masse psykologer, der blev til at undersøge soldater og finde ud af, hvad, hvad er det krig gør på folk og sådan noget. Og en af undersøgelserne var blandt nogle tyske soldater, der havde deltaget i skyttegravskrigen og havde overlevet. Ja, øhm, Hvor man så interviewede dem om, hvordan det var. Og det, der var sværest for dem i virkeligheden, det var at ligge nede i skyttegraven, når der ikke skete noget. Altså, det der med at være i krig, det kunne de faktisk godt finde ud af. Det var de jo uddannet til. Men det, der var svært, det var at ligge i skyttegraven og så kunne høre, at fjenden var 150 meter væk, og der bare ikke skete noget. Og nogle gange, så kunne man ikke sådan en uge, hvor der ikke skete noget. Og på et eller andet tidspunkt, så gik en af parterne gerne basærk, og det, nogle gange var det ikke planlagt, fordi de simpelthen bare ikke kunne holde ud og vente længere. Nu skulle der ske noget. Og, og lige det der billede, det tror jeg er meget klassisk, og måske endnu mere for mænd end for kvinder. Altså, vi er vant til at slås, vi er vant til at gå ud og nedkæmpe nogle drager, slås mod et eller andet, have et mål, kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe. Men det der med at slappe af, og i virkeligheden bare nyde livet, puha, den er svær. Der er to ting, jeg gerne vil blive bedre til, og som jeg vil udforske lidt i de kommende podcasts, som nok for en stor delsvidkommende kommer til at handle om, om, om familie og at få det til at gå op i en højere enhed. Um, der er to ting, jeg gerne vil udforske. H hvordan bliver man bedre til at slappe af? Fordi jeg kan mærke, at det er det rigtige for mig. Jeg er blevet meget, meget bedre til at slappe af, men jeg kan godt blive endnu meget bedre til det. Altså simpelthen bare at nyde, at når jeg er man i dag, der har jeg det godt. Hurra! <laughs> og så den anden ting. Jeg vil godt blive bedre til at indse, at det går op og ned. Altså, jeg har lige haft en måned her, hvor jeg simpelthen, jeg har ikke haft det så godt i 10-11 år øh, med min sygdom, som jeg har haft det, øh, en, ja, hvis vi går en uge tilbage, og så siger en måned. Men den sidste uge, der har jeg virkelig været fuldstændig tøm for energi, og har haft prikken og snoren og føleforstyrrelser og må sove hele tiden og kan ikke finde ud af noget og må aflyse alting. Og så har jeg det bare af helvede til igen. Altså, hvorfor kan jeg ikke sige til mig selv, jamen for fanden, Riks, det går jo op og ned. Altså, når det går ned ad bark, det vil jeg gerne have en strategi for at gå klar. Øhm, og så blive bedre til at sige, nu har du det skidt, og så er der ikke andet at gøre end at slappe af. Og så have det fedt med at slappe af. Ikke have dårlig samvittighed over, at huset flyder, og det, det, det ligner fælleskøkkenet på Kristania, og det støver. Og altså, for fanden, vær i det. Prøv at finde ud af det. Hmm. Det vil jeg gerne undersøge i de næste podcast. Og det får jeg nok ikke lov til, fordi det næste podcast, altså det, der hedder nummer 50, det er besluttet, at det skal være sådan et jubilæumspodcast. Fordi nu har jeg hua, lavet 50 podcast, og øh, det er også noget. Øh, og det må jeg klappe mig selv på skulderen for, at øh, det har jeg faktisk gennemført. Det havde jeg aldrig troet, da jeg gik i gang. Og jeg har været meget i tvivl om, hvordan man skal gøre. Altså skal man holde en fest, eller skal man brænde noget af, eller hvad fanden skal man gøre? Og der kom Marianne faktisk, med, ja, hun serverede lige løsningen, fordi hun sagde, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at interviewe dig en dag. Og så sagde jeg, at det kan du gøre til podcast nummer 50. Og så, øh, så blev det det. Så det næste podcast, det bliver altså et interview med mig. Så hvis du sidder derude nu og lytter, og nu går jeg ud fra teorien af, at jeg, jeg er et interessant menneske. Ikke? Så hvis du hvis jeg siger, Gud, jamen jeg skulle da altid gerne vil spørge Riks om det her. Hvordan laver man en rumfærg i Pappmaché eller et eller andet. Så skriv spørgsmålene ned og gå ind på min Facebook-gruppe, altså den, der hedder Rikspot. Du går ind på Facebook, og så der, hvor der står, at du kan søge efter venner, der skriver du Rikspot, og husk at skrive R-I-X, mellemrum, P-O-D. Kommer du over på min Facebook-gruppe, og der har Marianne sat sådan en lille, et lille indlæg ind, hvor hun skriver, hvis der er nogen, der har spørgsmål til Riks, så skriv dem her. Så skriver du dit spørgsmål der, fordi så kan alle være med til at bidrage til, at Marianne får lavet et, et dækkende interview. Hvad hun interviewer mig om, der har jeg simpelthen ikke nogen, ikke nogen idé om det. Øh, og jeg synes jo, at jeg har sagt alt i de her 50 podcasts. Men det kan jo godt være, at der er nogen, der ikke har hørt dem alle sammen. Det kan man ikke få mig Yes. Så ja, men det var det for i dag. Vi, øh, vi lyttes ved. Og øh, husk, at du kan få en mail, når der kommer et nyt podcast. Det gør du ved at gå ind på min hjemmeside. Og på forsiden, der ligger der sådan en få en mail. og der kommer en ny podcast, så skriver du det på der, og så, øh, ja, så får du en mail. Det er dejligt nemt. Og øh, husk at blive medlem af min Facebook-gruppe, hvis du tør. Ja, ha' det rigtig godt. Nyd solen og det gode vejr. Vi lyttes ved om en måned.